אל תהיוך אבותיכם, אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים לאמור, כה אמר אדוני צבאות, שובו נא מדרכיכם הרעים, ומעלליכם הרעים, ולא שמעו ולא הקשיבו אלי נאום אדוני. אבותיכם, אייהם, והנביאים, הלעולם יחיו, אך דברי וחוקי, אשר ציוויתי את עבדי הנביאים, הלא השיגו אבותיכם. וישובו ויאמרו, כאשר זמם אדוני צבאות לעשות לנו, כדרכינו וכמעללינו, כן עשה איתנו. ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חודש, הוא חודש שבט, בשנת שתיים לדריווש, היה דבר אדוני אל זכריה בן ברכיהו, בין עדו הנביא לאמור. ראיתי הלילה, והנה איש רוכב על סוס אדום, והוא עומד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 העומד בין ההדסים, ויאמרו, התהלכנו בארץ, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. ויען מלאך ה' ויאמר, ה' צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה, אשר זעמת זה שבעים שנה? ויען ה' את המלאך הדובר בי דברים טובים, דברים נחומים. ויאמר אלי המלאך הדובר בי, קרא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה. בקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים, אשר אני קצפתי מעט, בהמה עזרו לרעה. ולכן, כה אמר אדוני, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנה בה.